A fekete báró. Már hajnalodott, mikor a köd oszladozni kezdett. A fák lombjai és a part csodálatos mese pázsitja visszanyerték eredeti zöld A furcsa vasálványok eltűntek a tisztásról. Bámulatos, mondta Dartenyám. Leszerelték a síneket, ahonnan a rakétákat elindították. Ezek az emberek valóságos varázslók. Minden esetre remek technikusok. Jegyezte meg Atosz, aki ezúttal is megőrizte nyugalmát. Annyi bizonyos, hogy Atosz volt a legnyugodtabb a négy barát közül. Csontos, sápadt arcán az izgalom legkisebb jelesem mutatkozott. Annál feszültebb figyelmet és izgatottságot árult el Aramis mozgékony arca. Ajátok! Repülők jönnek! Most már mindannyian hallották a mély búgást, melyet a nehéz gépek légcsavagyai okoztak a mészteségbe. Angol bombázók, mondta D'Artrane. Egy felderítőgép bizonyára megfigyelte, hogy honnan lövik ki a szárnyas rakétákat, és most alkalmasint, takaros bombákat kapunk. Lehet sokáig várniuk. Egyszerre felhangzott a gépágyuk dühös, éles ugatása és a bombák tigrisbőgésbe emlékeztető mély hangja. Robbanás robbanást követett. A park évszázados fájé recsegve ropogva dőltek egymásra, és a tisztáson pillanatok alatt óriási kráterek keletkeztek. A légnyomás ellódította dartanyánt az ablaktól, és a fiatalember arcra bukott a szőnyegen. Társai azt hitték, hogy meghalt, és ilyetten rohantak hozzá. Dartanyán azonban hamarosan feltápászkodott, az arca szokatlanul sápat volt, és a szeme lázasan csillogott. Még megérem, hogy egy angol bomba csapagyom, mondta, pedig az életem és a ti életetek is fontosabb percben, mint bármelyik angol emberi. Mert a mi feladatunk, hogy a szárnyas bombák rejtéjét kiderítsük, és Angliát megmentsük a pusztulástól. A támadás egyébként rövid ideig tartott. Néhány perc múlva már csak a messzeségből lehetett hallani a bombavetőgépek búgását, és ez a hang is fokozatosan elenyészett. A terem sarkában álló oszlopos óra már elütötte a nyolcat, mikor kulcs csikordult az árba, és az ajtó feltárult. Egy fekete ruhás alacsony férfi jelent meg a küszöbön. A karján lévő jelzés elárulta, hogy a német rendőrség tagja. Frissen borotvált arca mosolyra húzódott, és monoklia úgy csillogott, mint a frissen tisztított ablaküveg. Magas, sima loka és szürke szeme rendkívüli intelligenciáról tanúskodott. Üdvözlöm az urakat, mondta nyájasan. Sajnálom, hogy nem érthetsíthettem önöket a légi támadásról, de az egész egy kicsit váratlanul jött mintha csak valaki közölte volna az angolokkal, hogy ebben az eldugott kastélyba a német véderő néhány kitűnő tagja tartózkodik. Egyébként Baron von Seidlitz a nevem. A híres fekete báró, gondolta Dartanyan pillanatnyi ilyetséggel, de azután már is poroszosan lecsekte a nevét. Hermann Litz, kapitány. A hannoveri vadászrepülő ezrettől. Arnold Rexler hadnagy Utatkozott be Portosz. Hans Werner, mondta Aramis. Sigfried Kühn szólalt meg Atos, és erősen megszorította a felény a nyújtott csontos kezet. A báró arcán újra futott át, és dártanyának az volt az érzése, hogy a német mulat rajtuk. Foglaljanak helyet az urak, mondta a báró. Parancsolnak cigarettát? Egyikünk sem cigarettázik, a dártanyán szebrenbedés nélkül. A báró ismét elmosolyodott. Érdekes pedig mennyire nikotinos a kapitány úr újja? Régebben dohányoztam, és a barátom pipáját én tisztítom. A két férfi fűrkészre nézett egymásra, mintha egymás gondolataiba akartak volna olvasni. Tehát handoverben szolgál kapitány úr. Igen. Akkor biztosan ismeri Wirt ezredest. Csak futólag. Hogyan? Hisz az ön parancsnoka. Másfél év óta különleges beosztásban dolgozom. Tessék az igazolványom. – Önnek nincs szüksége arra, hogy igazolja magát – mondta a fekete ruhás férfi, de azért gyorsan elvette a papírt és átfutotta a szöveget. – A vezér aláírása, mondta megilletődve, és a bizalmatlanság egyszerre eltűnt az arcáról. – Őszintén szólva nem vártunk vendéget ebbe a kastélyba, és az önök megjelenése is sem meglepett. – csak a bombatámadás – mosolygott ártanyám. A két férfi újra átható pillantásokkal méregette egymást. – Ön igazi francia típus kapitány úr, jegyezte meg Zájlicz. Pedig az anyám porosz volt. Szép kütintetései vannak. A vas keresztet magától a vezértől kaptam az ötvenedik légi győzelmem után. 41 bombázót lőttem le, és kilenc vadászgépet. Szép szám, szinte kár, hogy az ilyen kitűnő repülőnek más beosztást adnak. Nem csak a repülőgépektől kell félteni a birodalmat, hanem a kémektől is fejezte be a báró a megkezdett mondatot. Mióta szolgál a kémelhárítóknál, kapitány úr? Mint már bátorkodtam elblinteni, másfél éve. Ó, oh, persze. Ki is az ön mostani parancsnoka? Ez maradjon az én titkom báró úr. Ön nagyon jól tudja, hogy erről nem beszélhetek. Fercajunk, mormolta a fekete ruhás ember. Önnek teljesen igaza van. És a többi urak? Hozzám vannak beosztva. Akarja látni a papírjukat, báró úr? Most nem, csak a neveket jegyzem fel, ha megengedik. A báró gyorsan felírta a neveket egy kis papírszeletre, melyet aztán eltüntetett a zsebébe. Az urak tekintsék magukat a kastély vendégeinek. A szabályok értelmében néhány napig amúgy is itt kell maradniuk. Hogy értsük ezt, báró úr? Két napig nem hagyhatják el az épületet. Ön nagyon jól tudja, hogy a faú egy tanulmányazására jöttünk ide. Egy okkal több, hogy maradjanak, mosolygott a báró, és az ablakhoz lépett. Amint látom, ma éjszaka már meg is kezdték tanulmányaikat. Illetékes helyen majd beszámolhatnak az urak arról, hogy a készülékek pompásan működnek. Tartanyán bólintott. A kötfejlesztő különösen tetszett nekem. Igazán imponáló ez az elővigyázat, pedig ellenség alig ha jöhet erre a vidékre. Az angoloknak kitűnő megfigyelőik vannak, mondta a báró. Az éjszakai bombazápor is erről tanúskodik. Minden esetre bámulatos az a gyorsaság, ahogy az emberek a rakétákat elindító készülékeket leszerelték, jegyezte meg D'Artanyam. Ezt és még sok más körülményt is dicsérőleg fogom megemlíteni a Führernek, ha megérkezik. A Führer idejön? kérdezte a báró megdöbbenve. Nem tudta, mondta D'Artanyam jól színnel csodálkozással. A vezér három nap múlva érkezik, hogy megszemléli a rakéták elindítására szolgáló belendezéseket. Erről minden esetre értesítenem kell az értekelteket, emelkedett fel a helyéről a báró. Addig is köszönöm a fontos értesítést. Ebéd után újra tiszteletemet teszem az uraknál. Görültél? kérdezte Átosz, amikor az ajtó becsukódott a távozó után. Három nap múlva kiderül, hogy böföltél. Így pedig egy nap múlva kiderült volna, hogy angolok vagyunk, mondta Dárta nyugodtan. Gondolhatod, hogy a báró nem hiába jegyezte föl a nevünket. Most talán nem fog érdeklődni utánunk. Minden esetre időt nyertünk. Három nap alatt sok mindent megtudhatunk a rejtélyes rakétákra vonatkozólag. De Alika ha fogjuk hasznát venni az értesüléseinknek, jegyezte meg Aramis. Innen nem szabadulunk élve. 99%-ban nem ismerte Bedártanyán, de egy százalékban igen. És nekünk ezt az egy százalékot kell megjátszanunk. A bőséges ebéd után, amit egy német katona hozott föl a szobába, újra megjelent a báró. Mosolygos arccal tudakozodott a vendégek kívánságairól. Ha a kedvük tartja, akkor a parban is sétálhatnak, mondta. A kőfal közelébe azonban nem menjenek, mert az őrök a fegyverüket használják, ha valakit megpillantanak a kerítés környékén. Vigasztalhatatlan volnék, ha önöknek valami bajuk történne. Gúnyolódik ez az ember, vagy őszintén beszél? Kérdezte D'Artanyán önmagától, miközben ő is mosolygott. Nagyon lekötelezne mindnyájunkat, ha az első sétánkon elkísérne bennünket Bára úr. Nagyon szívesen, mondta Zajdic. Már is indulhatunk, ha az uraknak úgy tetszik. Azonban nekem is volna egy kérésem. Szíveskedjenek átnyújtani a fegyvereiket. Boldog örömmel, udvariaskodott áltanyan. Azzal már is lekapcsolta a derekáról a nehéz szolgálati revolvert. Társai követték vezetőjük példáját. Más fegyver nincs önöknél? Kutassa át a podgyászainkat, ha nem hisz nekünk, báró úr. Zájlic bizalmatlan pillantással méregette a fiatal embereket, de azután megenyhültek a vonásai. Erre nincs semmi szükség. Mehetünk urai. Hallgatagom mentek végig a vízhangos folyoson, majd lementek a tágas halba, ahonnan aztán kijutottak a parkba. Mindenütt a légitámadás nyomait lehetett látni. Egy-egy hatalmas tölgy derékba kettét törve hevert a fűvön, és a kastély mögött lévő tisztált bomba töltsére kéktelenítették el. A tó környékére nem esett bomba. A sötét víztükör mozdulatlanul pihent a hatalmas fenyők árnyékába. Alig vannak benne halak, jegyezte meg Aramis. Olyan ez a tó, mintha a halál lakozna a felszíne alatt. – Ön talán költő? – kérdezte a báró. – Nem, az imént mondottakat az amerikaiak egy nagy költőjétől vettem kölcsön. – Az amerikaiak! – mondta a báró, és az arca eltorzult a gyűlölettől. – Ha nem tudná, a FAO kettő Amerika ellen készül. – Csak már sor kerülne a bevetésre! – sóhajtott fel Aramis. Mennyi ideig kell még várnunk? Ezt, mint önök is jól tudják, kizárólag a professzortól függ, mondta a báró. Természetesen, bólogatott Dartanyán, miközben azon bosszankodott, hogy a báró nem nevezte meg a professzort. A fák és bokrok sűrűjéből egy kis kápolna tűnt elő. Csúnya sárga épület volt, csonkatornya körül sötét madarak kerintek, a sárga falairól nagy hiányzott a vakolat. Éppen olyan elhanyagolt és titok teljes épület, mint a kastély. Gondolta magába tartaná, és hangosan így szólt. Nagyon idillikus hely. De veszedelmes is, jegyezte meg szárazon a báró. Saját érdekükbe kérem az urakat, hogy a kápolna környékét kerüljék sétáik alkalmával. Most is könnyen golyót kaphattak volna, ha történetesen nem velem vannak. Pedig egyetlen őszemet se látok, jegyezte meg Aramis. – Az őrök a helyükön vannak, – mondta a báró, és hangja keményen csengett, mint a megpendített acél. – Forduljunk vissza, uraim! Dattanyán a kastélykönyvtárába töltötte az estét. Kisé meghatódva lépte át a küszöböt, és kíváncsian -e nézett körül a hatalmas teremben, mely maradéktalanul megőrizte Ódon sajátosságát abból a korból, melyben épült. A grófi család liliumos címerével ellátott kandaló kivételével mindenütt könyves borították a falat. A terem berendezése egyszerű volt és illett a terem sajátos hangulatához. A terebélyes asztal körül magas gótikus székek sorakoztak egymás mellett. Támláik a régi székes egyházak tornyaira emlékeztettek. Daltanyán az egyik könyves lépett és találomra levett onnan egy régi fóliánst. Hirtelen ajtónyikorgást hallott, és a következő pillanatban egy különös alak hajlongott előtte. – Üdvözlöm önt a kastélybalic úr, krákogta a furcsa szerzet, miközben tovább folytatta lehetetlen hajlongását. – Dardanyám bizalmatlanul méregette a jövevényt. Bizarr fickó volt annyi bizonyos, és így nem csoda, ha a fiatal tiszt első pillanatban az elmúlt gyermekkor mese alakjára gondolt. A fellekhajtó felleghajtóköpenyben utazó karabonciás dejákra, aki éppen olyan otthonos észak hegyei között, mint a Brötányi síkságon. A fekete hosszú kabát még magasabbnak tüntette föl alakját, mint amilyen a valóságban volt. Természetellenesen sápadtalcából égő szempár villogott elő, magas homloka élesen vált el színfekete hajától. Hornus Valdemár, az asztrológia! Pszichológia és az akkó tudományok professzora, mutatkozott benne kergős hangon. Hornuszarca különös tanulmány volt. Horgas óra a kesejű csőrére emlékeztetett, bőrét száz és száz apró ránc szántotta végig, de talán legérdekesebben mégis a szemgolyója hatott, melyet kis sárgás a borostyánkőre emlékeztető szemfehérjevet körül. Hihetetlenül átható volt a pillantása. Nos, mit szól a könyvtárhoz, Litz kapitány? Csodálatos, nem gondolja? A múltkor megtaláltam az egyik állványon Paracelsus elveszett nekik munkáját. És nézze ezt a csoportot. Itt van például Torkomed a és mindjárt mellette Hyber Actaels Kripa Medzsika című munkája. Ez itt pedig, ha nem csalódom, a Clavicula Salomonis és itt a másik polcon Speranger Malus Malefico négy című könyve. Sovány arca kipirult, és szeme most már a Rubin vörösségével csillogott. Daltanyán közelről is megfigyelhette a különös professzor sötét szemgolyóját és szemfehérjét, melyet számtalan vérerecske hálózott be. Hornusz látható élvezettel turkált a régi disznóbőrbe kötött könyvek között, és közben állandóan fecsegett. Évekig éltem Indiába, a misztikum hazájába, fakírok, jógik és szent életű bráhámok között. Indiába sajátítottam el a titkos tudományok alapjait. A saját szememmel láttam azt a legendás fakit, aki Benárez piacán feldobott a levegőbe egy kötelet, s a kötér útként kiegyenesedett. Ismertem olyan jógit, aki már háromszáz esztendős volt, és minden tizedik évben élve eltemettette magát. De nem mutatom önt, Lísz kapitány? A világért sem, válaszolta aki nem tudta, hogy ne vessene, vagy bosszankodjék a látszólag összefüggéstelen fecsegése. Idegenek alig ha értetik meg Indiát, és azt a saját összellemet, melyek Gandhi, Rabindranath Tagoret és Nana Sahibot fűtötte. Ha Nana Sahib élne, manapság bizonyára ő is a Führer töretlen híve lenne. Tudom, ön épp olyan jól ismeri a vezért, mint én. Szinte csodálatos, hogy eddig még nem találkoztunk. Hiába, a sors útjai kiszámíthatatlanok. Hol is hagytam abba? Oh, igen, tudom már. Én éppen úgy rajongok a fűrerért, mint ön. És ez természetes is, hiszen mindketten gyűlöljük az angolokat. Dartanel összerancolta a szemöldöket és ismét gyanakodva méregette a professzor. Az volt az érzése, hogy a különös fiszkok gúnyolódik vele. Hornusz pedig tovább fecsegett. Úgy ömlöttek belőle a szavak és szóáradatok, mint a soha sem akarná abba hagyni fejtegetéseit. – Rendkívüli megfigyelő vagyok, – mondta könnyedén. A pszichológia az alapja mindennek. A pszichológia és a megfigyelés. Néhány percig beszélgetek valakivel, figyelmesen megnézem az arcát, a ruháját, megfigyelem a viselkedését, és már is csalhatatlan képet alkotok magamnak az illetőről. Fél óra alatt megismerem bárkinek a múltját, jellemét, és sokszor még azt is meg tudom mondani, hogy mit csinált aznap az illető. Akkor mondjon rólam valamit, professzorú, Mosolyodott el dártanyám. Hornusz kutató pillantást vetett a fiatalemberre, majd a következő szavakba fektette le csalhatatlan ítéletét. Ön sokat tartozkodik a szabadban, ezt elárulja az arcine. Erősen sportol, alkalmasint gyakran teniszhez." Sokat dohányzik, mint az a nikotinos újai is bizonyítják. A belapult új hegyek viszont arról tanúskodnak, hogy zongorista. Ma délelőtt nyerengben ült, a ruhájára tapadt fehér szőrök arra vallanak, hogy fehér lovon lovagolt. Így van? Nem, mondta Dartanyán határozottan. Az utóbbi évben csak ritkán lehettem a szabad levegőm, de tavasszal sokat varcóltam magam. Teniszütő még nem volt a kezemben, de gyakran evezek a. Csak nem a temzét mondta, de még idejében meggondolta, és így egészítette ki a mondatot. Sült tény. Ritkán gyújtok cigarettára. Az utóbbi időben gyakran tisztítottam az egyik barátom mocskos pipáját. Zongorázni nem tudok, viszont sokat gépelek. Ma délelőtt nem ültem lovon. Ellenben egy fehér kecskeszőrtakaron feküdtem és olvastam. Ezúttal tévedtem, mondta a professzor könnyedén. A megfigyeléseim jók voltak, mindössze tárgyi tévedések történtek. Az ilyen kivételek erősítik a szabályt. A fő erőségem egyébként az asztrológia. Mindent megjósoltam előre a fűrennek: a franciaországi győzelmet, az afrikai kudarcot és az inváziót. Mit mondanak a csillagok a jövőről? kérdezte Dartanyan, akit most már egyre jobban érdekelt a különös és mulatságos figura. A csillagok hallgatnak, az asztrológia a bolygók állásából mondja meg a jövendőt. A királyi Jupiter, a szerencse bolygója, újabban igen kedvezően befolyásolja vezérünk sorsát. A napokba váratlan öröm fogja érni őt. Ennek szívből örvendek én is, mondta jó színlett lelkesedéssel. Hely Hitler! Hely! mondta utána a professzor ünnepélyesen, majd élénken tovább beszélt. Nem csak asztrológus vagyok, hanem egyúttam mágus is. Egyformán ismerem a fehér és fekete mágiát. Kabbalista vagyok, de éppen úgy elismerem az illuminátusok, az alkimisták és a rózsakeresztesek csodáit. Minden értelem mögött egy másik rejtett értelmet keresek. Hiszen a reális világ csak azért van, hogy ne lássuk tőlük az igazit, a rejtettet. Melyet épp úgy nevezhetnénk Beriahnak, mint Asilutnak. Hogyan is mondja Hamlet? Több dolog vannak a földön és égen horáció, Nincsen bölcselmetek álmodni képes. Igen, én hiszek a csodákban, A mágiákban, a misztikumban. Hiszek az asztrológiában, Robert Fludd kinyilatkoztatásaiban, Paracelsus homonkuluszában, Hermész Kriszt varázslatos varázlatos könyveiben, Raimundus nullus vallomásaiban, Albertus Magnus talizmánnyában, és Jehuda Lövrabbi Gólemjában. Az én számomra az volna a csoda, ha ebben a romantikus öregkastélyban nem lakoznának vámpírok, inkubusok és szukkubuszok. Az ilyen környezetben nem volna nehéz halottakat idézni. Nincs az az asztráltest, mely ilyen atmoszférában ellenállna Faust doktor jól bevált és ha a fűred azt mondja, hogy kiradírozza az angol városokat a térképről, és megsemmisíti egész Angliát, akkor én elhiszem neki. A egy csak a kezdet, végtelen sorozat jön utána az új titkos fegyverekből. Tűz vagy hideg fogja elpusztítani a világot? Ez csak a fűrer tudja, de az égítestek elárulják a végső győzelmet. Azt a győzelmet, mely ellenségei megsemmisülését jelenti. Igen, én hiszek a csodákban, és senki sem tudna meggyőzni arról, hogy a végső győzelem magyarázatát a reális világ határaim belül keresse. A fau egy csak technikai bravúr, de jön majd az atomrobbanás is, és még sok más csoda, és én éppen úgy hiszek a csodába, mint a lángokba viaskodó szalamandrában és a bölcsek kövében, mert sárga aranyjá változtatja a szürke olmot. Tudom, egyes emberek még mindig mosolyognak rajtam, de vannak, akik megértenek. A realitás a régi hadviselés mellett szól, bombázógépek, tankok és benzin. Mindez az ellenség birtokába van, de mellettünk bizonyít majd a csoda, mely abból a misztikumból fog kinőni, mely a fűred alakját körülvezi. Ő az új vatán, és most készül felépíteni magának az igazi Valhallát de előbb el kell rombolni a régi világot. A hideg vagy a fagy végez ellenségeinkkel. Ezt a pillanatban még én sem tudom, de a horoszkóp megmutatja a jövőt, és ez a végső győzelem. Dartanyám már régen nem figyelte a képtelem, sokszor összefüggéstelen és felesleges ismétlésekkel tarkított szóáradatot, de annál inkább szemügyre vette azt a papírt, melyre a professzor a következő angol szöveget írta. A szürke egér az elhagyott malomban van. Várja a terveket. Ha lehetséges, szerezze meg a Fau 2 tervrajzát is. Nem beszélhetek, mert a teremben mikrofon van. A harmadik polcon megtalálja a kastélypontos tervrajzát. Gaspard de Caravajal munkájában. 10-24. A professzor megvárta, míg D'Artanyan kétszer is elolvasta a szöveget, aztán egy bűvész ügyességével összesodorta is kis papírt, és villámgyorsan elrejtette bőruhájába. Remélem, sokszor fogunk találkozni ebben a könyvtárban, hogy beszélgessünk a régi misztikusokról és az új feltalálókról, akik a fűrrel körül csoportosulnak, hogy megszerezzék a végső győzelmet. Helyvitár! Megszörította Megszorította Dartanyán kezét, azután kisihetett a teremből. A fiatalember egyedül maradt a fél teremben. Gondolatai lázasan kergették egymást. Honnan tudhatta meg a professzor a kilétét? Hornusz azonos volna a rejtélyes X-24-es számú Ágnesse, aki a szökröt szolgálatában már évek óta Németországban működik. Dart pillantása megpihent a hatalmas kandaló megfekedetett kerámia burkolatán, melyen a régi grófi család címerei pompáztak, még a fölötte lévő párkányon nehéz onkancsók sorakoztak egymás mellett. A szokatlanul hűvös időre való tekintettel a kandalóba égett a tűz. A lobogó fahasábok gyéren világították meg a tágas helyiséget, és jutottak el a távoli sarkokba, ahol örökös fél homály borongott. A környezet valóban misztikus volt. A holdfény mely sejtelmesen húlt a tetőre és a roppant fák lombjaira, a homályos szegletek, a megfeketedett bútorok és a sötétbe vesző lépcső alkalmasint egyenesen a földszinti folyosóra vezetett, melynek fokai úgy recsegtek-ropogtak, mintha minden pillanatban le szakadni. A szél halkan dudorászott, azt gondolhatta volna az ember, hogy az eresz alatt sóhajtozik valaki. D'Artanyan merően a lobogó fahasábokba bámult, majd hirtelen felkelt és a könyves polchoz lépett. Hamarosan megtalálta a jelzett kötetet, és mohó újai egy szerűen vékony papírlapot tapintottak ki az utolsó oldal és a bőrkötés között. D'Artanyan kipörült tért vissza társaihoz, és néhány szóval beszámolt a történtekről. A könyvet érthető okokból nem hoztam magammal, de a tervrajz itt van. – Ez volna a kastély tervrajza? – kérdezte Aramis érthető izgalommal. – Úgy van. Pontos és gondos tervrajz. Éppen olyan gonddal megrajzolva, mint a régi mise könyvek színes iniciálii. – Hogy került a könyvbe? – A könyv, helyesebben a fóliás, egy spanyol papmunkája. Gáspár de Kárjavált, Dominikánus szerzetes, aki a 18. században a grófi család gyóntatója volt. Finoman Cizellát latinbetűkkel megírta a kastély történetét, és egyúttal egy tervrajzot készített azokról a titkos ajtókról és földalatti folyosókról, melyek ugyancsak szép számmal találhatók itt. A kastélyt és a kápolnát egy alagút köti össze, és szilád elhatározásom, hogy mai ilyen ezen az alaguton keresztül behatolok a kápolnába. Mit keresnél ott? kérdezte Portos. Szárnyas bombákat, válaszolta D'Artanyán nyugodtan. Ha feltevésem nem csal, akkor a kápolna alatt lévő kriptába tartják a németek a pokolkutyáit. A tervvel szerint hatalmas üregek vannak a kápolna alatt, melyek igen alkalmasak raktár céljaira. Ha ez így van, akkor elmondhatod, hogy alaposan kihasználtad a délutánt. Jegyezte meg Aramis. Új barátunknak nem volt ilyen eredményes a délutánja. – Hogy értsem ezt? – Emberei átkutatták a podgyászainkat, amíg ő velünk a parkba sétált? – Biztosan tudod? – Biztosan, válaszolta Aramis. – Minden pontosan helyre tettek ugyan, de több aprójel mégis elárulja, hogy a szobát aprélikusen átkutatták. Szerencsére nem találták meg a két pisztolyt, melyeket már előzőleg elrejtettem. – Okos elővigyázat volt, mondta Dártanyám. – Minden esetre élte magyar Mosolygott a Ramiz. Amikor először láttam a bárót, már tudtam, hogy igen veszélyes ellenféllel kerültünk szembe. A fekete báró fogalom a szökret szörvíz emberei között, szólalt meg Atas. Négy kitönő emberünkkel végzett már, és makadságáról legendákat beszélnek azok, akik találkoztak vele. Olyan, mint a kopó. Ha szimatot kap, akkor nem tágít a nyomról. Reméljük, hogy ezúttal nem gyanakodik még komolyan, mondta Dartanyám. Jelenleg mi vagyunk előnyben, mert ismerjük őt, míg ő nem ismer minket. Az oszlopos óra elütötte a tizet, amikor D'Artanyán a terem sarkába lévő szekrényhez lépett, és gyakorlott kézzel tapogatta végig a díszes faburkolatot, mely a falat borította. Hamarosan felfedezte a liliumot, a régi grófi család jelképét, és gyöngéden megnyomta azt. Halk surlódó ez hallatszott, és a szekrény kifordult sarkaiból. Mögötte egy sötét üreg tűnt elő, melyben néhány lépcsőfok fehér lett, fokozatosan elmosódva a homályba. Aramis velem jön, rendelkezett dártanyám. Ti ketten pedig itt maradtok. Mondanom sem kell, hogy ti szerepetek legalább olyan fontos, mint a miénk. A ti feladatotok a bárót szóval tartani, ha esetleg kérdezősködne utánunk. A két férfi eltűnt a sötét üregbe, és a szekrény visszacsúszott eredeti helyére. Mintegy 60 lépcsőfokot számoltak meg, azután egy vízszintes folyosóra értek. A lámpa fénye suhant az alacsony salétromtól fehér boltozaton. Az alagútban vagyunk, mondta Dartanem. Kis idő múlva egy hatalmas tölgyfajtó állt a útjukat, melyet rozsdás vaspántok borítottak. D'Artagnan megvizsgálta a lámpafényénél a falat, és csak hamar felfedezte az egyik mélyedésben a már régen ismert finoman cizellát liliumot. Nem kellett sokáig próbálgatnia. A lilión megmozdult, és a kapu halk nyikorgással nyitotta fel súlyos szárnyait. Keskeny, nedves folyosó következett, majd ismét egy csiga lépcső, mely a mélybe vezetett. Hatalmas kőoszlop körül botorkáltak lefele a szűk lépcsőn, és végre egy hatalmas, nagy, bótíves terembe jutottak. A kriptába vagyunk, mondta Dártanyán folytott hangon. A lámpafénye fehér kő koporsógor suhant végig. A koporsókat a grófi család Liliuma díszítette. A kutatók figyelmét azonban a hosszúkás torpedó alakú testek kötötték le, melyek a koporsók között feküdtek egymás mellett. A pokol kutyái, mondta D'Artanyan. Aramis valami furcsa szorongást érzett, amint maga előtt látta a rejtélyes gépeket. D'Artanyan azonban nem vesztegette az időt, és már is munkához látott. A magnézium fellobbanó fénye mellett lefényképezte az egyik szárnyas torpedót, majd lecsavarta a fémből készült kupakot, és behatóan vizsgálni kezdte a belsejét. Csak nem két óráig dolgozott és jegyzett. Azt hiszem, sok mindent megtudtam, mondta, és fáradtan támaszkodott az egyik kőkoporsónak. Jön valaki, súgta hirtelen Aramis, és kioltotta a lámpát. Mindketten meglapultak a kőkoporsó árnyékába. Kis idő múlva léptek, koppantak a kövön, és egy erős lámpa fénye ragyogott fel a sötétbe. Húz darabot vigyenek föl, mondta egy parancsoláshoz szokott kemény férfi hang. Örökké valóságnak tetszett, amíg az újonnan érkezettek elkészültek munkájukkal. Hallani lehetett az emberek szuszogását és a nehéz lépteket. Végre ismét sötétség borult az óriás kriptára. Valahol talán a fejük fölött egy nehéz vasajtó csapódott be, és a csattanásra többszörös vízhang felelt a kripta belsejéből. Ma éjszaka ismét hullani fognak Londonra a tüzes meteorok, Vibrált a hangja a sötétségen keresztül. – Most még nem tudunk segíteni, – suttogta Dartanya. De a rakéták titkát ismerjük. A rejtélyes hajtóerőm egy száz kilométernél is messzebbre repíti a szárnyas bombákat, nem titok többé? és ha élve kikerülünk innen, csönd! – sziszegte Aramis. – Megint jön valaki! Csak hamar kiderült, hogy a fiatalembert csak felizgatott fantáziája tévesztette meg. A kriptában nem mozdult senki. Rajtuk kívül csak a régi grófi ősök voltak a boltozatos teremben, de ők némán feküdtek a roppant szarkofágok mélyén vasruháikba, orpacsisakkal sárguló koponyáikon. A csontkezek, melyek a liliomos markulatú kardokat szorongatták, nem mozdultak meg többé. Menjünk innen, suttogta Aramis, akit a csigalépcső, a szűk folyosó és a kriptahomája homája ugyancsak megviselt. A lámpa fénye megvilant, és a két férfi megindult a lépcső felé. Keresztül mentek a félhomályos kriptán, újra feltornázták magukat a kanyargó csigalépcsőn. A föld alatti bolyongás nem volt éppen kellemes. Különösen Aramis szenvedett sokat. A fiatalembernek állandóan az volt az érzése, hogy nyomasztóan alacsony boltozat előbb-utóbb a fejükre szakadt. A végtelen folyosó ijesztően ásított előttük, és lépéseikre tízszeres vízhang felett valahonnan a sötétségből. Végre elérkeztek újra a töltsfakapóhoz, mely ismét megnyílt előttük. Tíz perc múlva ismét abba a terembe voltak, ahonnan elindultak. – A báró nem járt itt? – kérdezte Dártanya. Nem, válaszolta Atos. Dátanyám megkönnyebbülten lélegzett fel, gondosan elrejtette a parányi fényképezőgépet a faborkolat egyik hasadékában, aztán társaihoz fordult. Most aludjunk, barátaim, mert holnap szükségünk lesz minden erőnkre.